și umplut cu Duhul Sfânt. Căci așa se înțelege când este vorba de această putere, cum a spus Domnul Ucinicelor după înviere, nu vă depăta de Ierusalim până nu veți primi o putere de sus. Împărăția lui Dumnezeu, ea nu este în vorbe, și într-o putere și într-o dovadă dată de Duhul Sfânt. Așa spune cuvântul Domnului. Dovada e foarte limpede, care nu poate fi tăgăduită, n-ai cum. S-a vorbit nu demult despre ologul din naștere. Cei doi apostoli, Petru și Ioan, când prin ei Dumnezeu a făcut minunea, era dovada limpede că acel pe care ei, iudei, farisei și cărturaie, l-au respins, nu l-au primit, l-au răstignit, au gândit că făcând așa ceva s-a stins. Nu va mai fi această lucrare a aceluia care totdeuna a fost Dumnezeul lui Israel, ei s-au înșelat amar. Ologul din naștere, vă dați seama cum arată un copil rămas, născut olog, el, sărmanul corpului crește, așa zis, dar picioarele lui rămân ca două besișoare, și iată-l, Întreg, cum spune Petru, și acest om se înfățișează înaintea voastră întreg, așa cum îl vedeți. Era dovada limpede când ei le-au pus, le pus întrebarea cu ce putere și în numele cui. Și Petru a răspuns, în numele lui Iisus de Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Mm -hmm. um, Întotdeauna trebuie să credem, să știm că acesta este adevărul, minciuna nu-i altceva decât ce sunt acele baloane de spumă care apare așa și o atât se s-a Asta este minciuna. Tot ce se credește în afară adevărului biblic nu decât minciună. E un cuvânt în cartea Apocalipsei pentru cei care sunt ai Domnului, una din virtuțile sau din ce au aceștia, spune cuvântul, zice, și în gura lor nu s-a găsit minciună. Mentiună în învățătură, minciună în trăire, minciună în a te prezenta cum vedem pe mulți, într-un fel și când, de fapt, el este cu totul altul decât cum s-a prezentat. Un om curat, totdeauna, e cel care nu se ascunde în niciun fel. Așa natural, așa cum nu trebuie niciodată gândit că trebuie oarecum pentru un fel la care crezi că poți ei, iei ochii cuiva să te prezinți altfel și cu totul altceva decât ceea ce știi că ești, asta înseamnă minciună, îl minți pe acel om, în fața căre tu te prezinți cu totul altul decât ceea ce de fapt ești. Viața normală cu Domnul Iisus este o viață care o trăiești permanent în prezența lui Dumnezeu. Deci când îți vine în casă un musafir natural, te poți cu tot respectul și așa cum se cere, dar fără prefăcătorie, fără a te da că ești nu știu ce mare, cum vrei să te gândești că ești, nu așa trebuie. Discurs cu cineva o problemă, nu trebuie să o faci prea deșteptul, pentru că în Biblie este arătat lucrul ăsta, nu te arăta prea înțelept ca să nu te perzi singur. E cuvânt biblic ce am spus acum. Vedeți? Adică în toate lucrurile omul credincios trăiește o viață normală, o viață curată, o viață în care să nu se vadă prefăcătoria, să nu se vadă minciuna. Să nu se vadă. Pentru că pe oameni, prin minciună, poți să-i duci pe moment, dar timpul te va arăta când n-ai fost cel care te-a arătat cândva. Și atunci oamenii rămân dezamăgiți și tu ți-ai pierdut încrederea. Nu mai poate nimeni conta în cuvântul tău sau în felul cum te gândești că ai vrea să fii presuit de oameni. Asta e foarte interesant de știut acest lucru. Mântuitorul el fiind domnul și totuși s-a purtat printre oameni ca unul care nimeni nu putea bănui că vorbaia, Când, și nu e el, fiul lui Iosif și lui Maria, Iosif și Maria în Nazaret erau oameni simple, oameni el era miseriaș, eu tâmplar, Maria, gospodină, deci nu era ceva mai deosebit decât alți locuitori ai orașului sau ai satului, cum era atunci. Și mântuitorul între ei, în familia asta, a crescut așa ca unul, avea mai mult copii, au fost, și el era unul din cei din familie și nu este El aici și nu sunt frații Lui și surorile Lui printre noi. Deci nu putea să zică că Iisus era mai nu știu cum decât frații și surorile care erau în acea familie. Uh, uh, sufletul sincer, sufletul curat, întotdeauna dispune de o putere foarte mare în locul unde se află, în situații când îi se cere, să dovedească ce este. E foarte interesant acest lucru de știut. Pentru că un om care o face pe fățarnicul, se ascunde sub haina minciunii, când se găsește într-o situație în care trebuie să dovedească cine nu mai are tăria, nu mai are puterea de a dovedi pentru că minciuna făsărnicia nu pot da omului tăria, curajul nu-i pot da omului acea pricepere și acea înțelepciune care să-l facă să se arate că el nu-i așa ca oricine ucenicii au învățat foarte bine de la Domnul Isus felul pe care îl avea Mântuitorul după și Domnul a plecat dintre ei și apostolii au trecut la mărturisirea cuvântului când au fost chemați în fața stăpânirii, Biblia vorbește și, și au cunoscut că au umblat cu Isus. Ei deci au învățat de la Domnul oameni simple și cu portul și cu masa, cum era, nu era căuta ceva mai așa să fi mai în afara în ceea ce era lumea sau cum era vremea de atunci. E foarte interesant de știut ce înseamnă să știi să umbli în această simplitate, în această viață curată care atunci când ai a face cu cineva pe moment să zice te arăți că ești nu știu cine, dar dacă situație de așa natură să ai mai mult timp de trăit cu cel cu care prima dată te-ai arătat nu știu cum. Dar timpul dovedește că, de fapt, n-ai fost cel care așa cum te-ai prezentat prima dată. Și asta s-a duce rușine, s-a duce o cară. Mi-aduc aminte de o ființă care pentru ca să fie văzută bine, și s-a căsătorit cu un bărbat foarte bine, așa a zis. Și așa uh, prefăcută a fost, nu era din localitate unde era băiatul. Și oricine a văzut-o, o o să o că e o adevărată sfântă, s-a căsătorit. Și mi-aduc aminte că acum nașul care i-a cununat și, nu și familia în care a intrat. Și au dat seama toți că în familie și în acea adunare a intrat o ființă care pe toți i-a mențit. Dar această ființă în adunare și în familie și la nașul n-a mai avut absolut nicio calitate, era privită ca o... vedeți ce înseamnă a nu fi curat? Arată-te din capul locul ce nu ești, ba, dacă se poate, mai puțin decât ce ești. Și ce ești în lucrurile bune în care cauți să te mai ascunzi, să nu arăți tot, să vadă pe parcursul și împreună cu cei unde te afle că ești mai mult decât ce-au gândit ei la început. Și asta îți aduce cinste, îți aduce respectul pe care e un lucru minunat, fiindcă un om care se bucură de un respect deosebit din partea celor unde se află cuvântul unui astfel de om are putere, pentru că este crezut că vine din gura unui om care cu adevărat a dovedit că ce spune, el practic trăiește. Nu vedeți? vedeți? Așa, lucruri care îl cu toții afară, lumea. N-aș vrea să-ți vorbesc de lucrurile astea, dar știți cu toții că cei care învață pe oameni, cei învață așa în lucrurile religii, dar el practic nu trăiește. Când îl vede un om, zice, uite, adică, da, da, adică nu are nicio calitate și ca să trăiești ca om între oameni fără a avea o calitate, fără a te respecta cât de cât ca om, pune singur întrebarea la ce se este de folos viața pe care o trăiești, cu ce te deosebești de un animal care... Nu e decât mănâncă și îl pune la jur, trage și. Trage, nu un animal. Păi noi oamenii nu suntem Dumnezeu, nu atât. Noi suntem oamenii care trebuie să dovedim, mai ales când este vorba de credință. Suntem chemați și rânduiți de Dumnezeu pentru slavă. Întrebare, suntem noi vrednici pentru slava care a pregătit-o Domnul pentru noi în veșnicie? Ce frumos e acel cuvânt pe care Mântuitor îl spune celor care au primit talanți. Și la unul îi spune, și, în puține lucruri ai fost spus că peste multe te voi pune, pentru că în acele lucruri puține el a dovedit că este cu adevărat vrednic să fie cu mult mai mult să îi se încredințeze decât ce s-a încredințat la început. Să este foarte interesant de știut acest lucru. Și avem atâtea exemple în Scriptură. Saul a fost pus ca împărat, dar dovada făcută de el nu i-a adus decât rușine și despăț. L-a lepădat. L-a lepădat nu numai de Domnul. Toți copiii lui Dumnezeu când aude de Saul, nu știe cine a fost Saul. Da, Saul. e vorba de David se schimbă treaba, David e omul despre care a mărturisit Domnul om după inima lui un om sincer, un om curat asta nu înseamnă că el n-a avut și greșeli dar era un om cu suflet curat sincer când a păcătuit n-a spus că nu sau din potrivă când i s-a spus că n-ai păzit și uite ce ai făcut bă, și poporul un om din nimic întotdeauna nu recunoaște greșeala aruncă vină pe altul. Ăștia sunt oameni mișei, lașii, care nu au tăria de a răspunde în cei s-a încredințat și dacă a greșit, să spună, da, domnule, uite, am greșit aici. Ăștia, ei nu recunosc niciodată lucrul ăsta. De ce nu recunosc? Pentru că el însuși vede Că nu de fapt, ceea ce vreau să spună că este. E foarte interesant. Se pune o întrebare aici și să o învățăm cu toții. Când spunem ceva, că sunt ce sunt, te întreabă cineva, dar Dumnezeu ta, crezi că ești ceea ce spui că ești? Azi? Și atunci, omul stă un pic în loc, abia atunci, se uită puțin la el și vede, pe, da, uite, vezi că nu sunt chiar așa, vezi? Adică am vorbit mai mult decât ceea ce știu că sunt. Și asta nu îți face cinste, dragă. Mântuitorul de foarte multe ori, așa se și înțelege, minunile care le făcea la mulți din cei vindecați, le spunea limpe, duceți-vă și nu spune-i spuneți la nimeni. Noi oameni din potrivă, cei care vor să-și facă un nume printre oameni, își trâmbințează faptele bune face o faptă și el uite ce am făcut ca să-și facă un nume printre oameni la Mântuitorul nu era așa el din potrivă făcea lucruri bune, mari dar li poruncea du și să nu spui la nimeni dar ei nu, tot ce au spuneau dar el, Domnul în mintea, în inima lui ca să aibă acea liniște și odihnă pentru a nu-și face cineva o părere mai înaltă despre el decât ce știa că el este. E, asta înseamnă să umbli smerit cu Dumnezeu, cum spune Domnul lui Avraham. Umblă înaintea mea și fi fără prihană. Cuvântul fără prihană înseamnă un om sincer, un om care umblă în această teamă și cu această grijă de a nu se arăta mai mult decât ceea ce este. Și Apostolul Pavel spune lucrul ăsta și nimeni să nu-și facă despre sine o părere mai înaltă decât ceea ce știi că El este. Deci. Să învățăm așa lucruri frumoase în vații cuvântul Domnului și toate acestea au ca scop pregătirea noastră pentru venirea Domnului. Venirea Lui are ca scop ducerea bisericii pentru care El și-a dat viața și de care Duhul Sfânt s-a ocupat tot timpul de ea la slava pe care Tatăl a pregătit-o pentru Biserică. Biserica, așa este văzută în lumina Sintelor Scripturi, ca fiind fica lui Dumnezeu. De aceea, încântarea cântarea cântărilor, Domnul o numește Soro. Soro, scumpă, porumbiță, neprigănită. Singura la sa care a născut-o. Mamusa este Ierusalimul de sus, locul unde și-are Dumnezeu scaunul de domnie. De acolo, când, haideți să auzim, când Domnul i a dat pe Isaac lui Avraam și a venit vremea ca Isaac să fie căsătorit, Avraam îl trimite pe rob în casa tatălui său, de acolo să ia de nevastră o fată pentru Isac, casa tatălui pentru noi e Ierusalimul de sus și Duhul Sfânt de acolo el recrutează sau mai bine aduce suflete prin care se alcătuiește trupul lui Hristos care este biserica. de Biblia ne numește voi sunteți de sus, mama voastră este Ierusalimul de sus. De aceea era interzis evreului de a se căsătui cu fete de alt neam. Nu era permis lucrul ăsta. E, când toate astea le înțelegem în lumina cuvântului, abia atunci știm ce înseamnă bucuria pe care Domnul ne-a dat-o de ne numește copii și fi a Lui Dumnezeu și Moștenitor împreună cu Hristos. Când toate acestea le înțelegem, atunci poți să știți și să vezi ce a însemnat venirea Lui Isus în lume, cum s-a amintit de mai multe ori în atunare, pentru că tatăl a dorit să-și aibă un popor care să fie al lui. Asta e casa lui, să fie familia lui. acestea sunt ai lui, răscumpărații lui, fiii lui, moștenitori, a tot ceea ce Dumnezeu a pregătit. să este biserica. Că mai sunt și alte suflete care se mântuie într-un fel, asta e altă treabă. Eu vorbesc acum numai cu privire la scopul pe care l-a avut Tatăl în trimiterea lui Isus în lume. Biserica a fost scopul, să știți? Că se, mai sunt și alții care se vor bucura de acest har al mântuirii, dar nu se încadrează în rândurile bisericii. E altă treaba aici, s-a atât altădată să mai vorbim. Noi care avem bucuria ca Evanghelia să ne fie descoperită, iarăși încă un lucru trebuie subliniat. Orice revelație, orice descoperire a cuvântului pentru cineva, acel cuvânt sau acea făgăduință este un dar pe care nu se l-a oferit. El nu se-l mai ia. Căci dacă nu se-l ar fi dat el, nu se-l ar descoperi, nu se-l ar arăta. El ce arată cuiva, el și dă acel lucru. Asta e foarte important de știut. Dumnezeu nu este o ființă care să amăgească pe cineva, să arate ceva foarte important și după aia zice pe păi, da, uite, îl vezi, dar da, nu e a tău. Unui copil, dacă îi arăți ceva foarte de preț și lucru care îl bucură pe copil și el când vede, sigur, inima lui curată și îl dorește că e un lucru care îi place copilului și dacă tu numai îl ai arătat și nu îl dai, pe ai făcut cea mai mare greșeală, trebuie să nu-l arăți și copilul rămânea și la locul lui. De ce B Biblia vorbește că noi în el avem făgăduințele lui, cum spune Pavel, spus de mari și scumpe? Nespus de mari și scumpe, Biblia e plină de făgăduințe. Dar aceste făgăduințe care sunt și unele sunt de neînțeles, nu poți să pricepi ce este acolo, înseamnă că nu e pentru tine. Dar în ce se descoperă, în ce ai e, înțelegerea și e, vezi rostul acelui făgăduințe, aia e pentru tine, să știi, de slavă Domnului. Și aia o vei moșteni. De-aia Duhul Sfânt s-a făcut-o cunoscut. E foarte interesant. Dacă Lucrul practic pe care știm cu toți, chiar și într-o căsătorie, dacă un tânăr, să zicem așa, Uh, vorbește unei fete și o face să înțeleagă că ar dori să, să aibă de soție. Dar el este un mincinos. Îi vorbește așa și o face pe biata fată și își pune în că da, ăsta. Și la un moment dat se vede că ea este trădată. Nu, nu se mai uită la ea. E o durere sau nu? Un... cum să nu fie? E o durere. S-a întâmplat cazul când în timpul nunții deci a mers totul până la nuntă. S-a făcut nuntă și acolo, în plină bucurie, în plină nuntă, el a dispărut. Sau invers, sau ea a dispărut. N-am mai vrut. Rușine, durere și necaz. Vedeți ce înseamnă a nu-ți respecta făgăduința pe oare Dumnezeu, care e cu mult mai mult decât ce suntem noi ca oameni. El a jurat și a spus pe nume. Pe viața mea mă jur, zice Domnul, că eu nu voi da slava mea altuia. Aici cuvântul ăsta are în vedere că el ce a spus prin cuvânt că iese, apoi el iese, să știi. De aceea la el nu merge să-ți arate că eu sunt, uite, te-am iertat, iar mâine se vezi că nu a fost adivac, că nu te-ai iertat. Te-am iertat și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Și -ai să vezi că eu nu se amintește. Nu se amintește, în mintea noastră rămâne că am păcătuit, că știm că am păcătuit, dar el, iertarea care se o dă la el, e ca și cum niciodată nu ai păcătuit nimic. Asta înseamnă uh, acel desăvârșit în iubire, desăvârșit în iertare, pentru că numai în acest fel, în noua zidire, în Împărățelul lui Dumnezeu, nu se va mai vedea nimeni plângându-se, că a rămas înșelat în nedejda și în credința pe care a avut-o în Dumnezeu cu făgăduința care le-a fost dată. Nimeni nu se va plânge, absolut nimeni. Dar din potrivă cuvântul spune că El ne dă cu mult mai mult decât cerim și gândim noi. Nu spune așa Scriptura? Deci El din potrivă se va arată cu mult mai generos și mai cu suflet și mai cu multă iubire și respect față de tine, lucru pe care la început s-a arătat, dar nu prea de tot. Așa se înțelege iarăși un alt cuvânt pe care îl găsim în Scriptură. El are un nume pe care nu știe nimeni. Întrebare în numele întotdeauna ascunde, sau mai bine zis, prezintă uh, o lucrare, ceva ce urmează să fie pentru tine ceva deosebit, un nume. Oare numele ascuns pe care Domnul îl are și îl va face cunoscut abia după ce vom ajunge acasă la el e vorba de ceva, de un har pe care noi habar n-am avut de el. Avem acum multe haruri sub diferite nume pe care el le are, dar acest nume pe care și-l păstrează va fi o bucurie deosebită pentru biserică când după ce ne va duce în slavă să vedem atunci ceva ce n-am putut nici măcar bănui în iubirea lui nemărginită față de ființa pentru care a dat viața care este biserica e când creștinul trăiește în această lumină când are aceste descoperiri în cuvântul lui Dumnezeu sufletul acela e tot plin cum spune prorocul zice, și paharul meu e plin cum de dă peste el. Păi, așa nu mă dă peste el, că e mai mult decât ce ai gândit. E mai mult decât ce ai crezut, mai mult decât e în cap într-un pahar. Adică, ce am putut eu să gândesc, că pahar, e paharul, mintea cât a putut să cuprindă. Deci, asta este marea frumusețe în viața de credință. Toți oamenii lui Dumnezeu care uh, au mers și merg pe această cale, uh, Biblia vorbește că toți aceștia se laudă că sunt fericiți, pe cum pisiu că ești fericit asta nu contează că ești liber sau ești închis că ești sătul sau flământ că ești iubit de lume sau urât de toți nu are nicio importanță asta, pentru un om în care Hristos trăiește raiul lui Dumnezeu e în inima lui domnule, făgăduințele lui Dumnezeu toate sunt pe capul lui el știe cine-i a fost smerit pe pământ a fost huiduit bătut, omorât dar el știa cine e Domnule. A spălat picioarele ucenicilor și Bibia vorbește, zice, ca unul care știa de unde vine și încă tot se duce. El a știut că a venit pentru un anumit lucru, să-și dea viața ca răscumpărare pentru cei ce vor crede în el. Bun, dar el a știut că după ce va face acest lucru, se va ridica din nou la slava la care de unde a plecat. Însă și el spune în rugăciunea lui, Tată, de nou slava pe care o aveam la tine înainte de a veni. E scris lucrul ăsta în scriptură. Și tatăl sigur i a dat-o. Asta este foarte important. De aceea, pe un creștin, diavolul gândește că dacă o cărește pe un creștin, îl va face să cadă de la credere. Nu e adevărat, Domnule. Întotdeauna, prigoana, necazul, încercările care vin în viața de credință, pentru creștin nu înseamnă decât har. Și har înseamnă binecuvântare, har înseamnă o nouă putere, o nouă lumină, o nouă viață, e ceva ce uh, ajută și mai mult ceea ce noi am primit de la Dumnezeu. Ăsta este rostul suferinței. Un vrăjmaș așa a spus Deci nu prigoniți pe creștini, nu le faceți rău să se și mai mult. Nu-i prigoniți. Nu le faceți rău că ăștia, dacă cu cât îi prigoniți și cu cât le faceți mai mult rău, pe atât se mulțește și mai mult. Satan a știut treaba asta, vedeți? Este experiența că sunt mii de ani de când diavolul se luptă ca tot ce este lui Dumnezeu să dispară de pe pământ. Dar de unde? Mântuitorul Iisus a spus celor 12, erau 12 numai, și iată vă trimit ca pe oi în mijlocul lupilor. Pe o oaie în mijlocul lui nu rezistă nici o secundă, cum a văzut așa în o Și iată că cei 12 prin ei, Dumnezeu, au umplut pământul de copii și fi ai lui Dumnezeu care vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, în ciuda satanii care are cum să laude el, le vezi toate și sunt ale mele, mi și dacă te închină îi spune Domnul și să-i dau ție. Și Domnul Isus, uite el și îl vede ca pe un prost. De mai de aici? Mm. Și Isus a dovedit lucrul ăsta. Când a venit momentul, când trebuia să-i dea viața ca jertfă pentru păcat, ca să deschidă omul calea spre Dumnezeu, spre slava pregătită de Domnul pentru om, Isus a spus: E foarte interesant acest lucru. Sunt multe versete, dar unul din ele spune așa. Toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Când a vorbit despre lucrarea lui care este biserica, și pe această piatră voi zidi biserica mea, pe care porțile iadului nu o va birui. Porțile iadului, ce poți? Ce, e vorba de o poartă, e vorba de oamenii care a dus lumea în rătăcire prin învățături, nebiblice neavând cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în viață. și cei care i au crezut, în loc să ajungă unde li s-a spus, s-au în altă parte. De ce? Pentru că au fost mințiți. Auziți? Ăsta e adevărul. O religie fără Hristos te minte, Domnule. Îți făgăduiește nu știu ce și că încolo nu nimic. Pentru că dacă Hristos lipsește și credința în ce știi că Domnul a făcut pentru ca tu să fii răscumpărat și te duci cu gândul învățătura falsă că prin altceva poți să capi să sau să ajungi în împărăția lui Dumnezeu decât prin jertfa de la Golgota, iar aceasta o numește, și nu numai sectari învață așa ceva. mă sectari. Deci uite, pe dată îți dai seama că ai face cu un vrăjmaș care caută să-ți ia ochii de la Iisus cel prin care omul poate fi mântuit. Și te duce pe toate căile. Îți arată toate bazacunele care există în lumea asta, toate feluri de crez și păreri. Deci, să-i dăm slavă lui Dumnezeu care este în mijlocul nostru. El e acel care aduce lumină sufletului nostru și ne dă acele adevăruri care rămân. Viața noastră de credință pe pământ, în tot ce Domnul ne-a fărgăbuit, noi practic am trăit. Și așa Dumnezeu împerește credința noastră. Noi ne rugăm mereu, Domnul și spune, Doamne, mărește necredința. Bun, El se o mărește, dar și cum ți-o mărește? Când Marta îi spune Domnului, Doamne, dacă ai fi fost, ai n-ar fi murit fratele meu. Era o părere bună. Știa ea că Isus a mai... Vindecat pe mulți bonlavi și nu aveți să lase pe lază să moară, știa acest lucru, dar Domnul în adins a mai zăuvit ca Lazar să moară și să mai treacă în câteva zile și să intre și în putrefacție, ca vrăjmașii care totdeauna sucesc adevărul și lasă ia din mintea omul ce este adevărat, Iisus lasă în mod special pe Lazar, abia în a patra zi merge să-l să învie. Și când Domnul i-a vorbit lui Marta că frate tău va învia, ea zice, da, știu că va învia, adică la înviere în ziua de apoi. Păi Domnul trebuie e o treabă care știi știe toată lumea, că va fi o înviere în ziua de apoi, când toți vor învia. Dar Mântuitorul i-a vorbit, nu pentru ziua aceea când toți morții vor învia, ci atunci va învia. Și Isus îi spune lui Marta, pentru că nu odată a stat în casa lor la masă, a fost primit foarte bine. Că Biblia vorbește, că Domnul iubea pe Marta, deci era suflet apreciat de Domnul. Deci, eu sunt în viera și viața. Pe păi, Domnul, dacă El este în viera și viața, mai e o problemă că ai un mort în casă? Păi, dacă El este în viera și viața, dă slavă Domnului. Și când merge la mormânt. Acolo din nou mântuitorul ia cuvânt și spune și dați piatra la o parte. Tot Marta, asta este o greșeală. Și întotdeauna oamenii care uh, nu au în ei această lumină de la Domnul, călăuzirea Duhului sunt, totdeauna se grăbesc să vorbească ceva nepugetat. Doar i s-a spus și e un rău, vă rog, notați bine acest lucru. Când cineva s-a vorbit un lucru și știi că ăla s-a spus un cuvânt peste care el nu va putea să treacă, ține-l minte, dragă, că dacă despre același lucru mai întreb încă o dată, te faci de râs, pentru că numai unui mincinos poți să-i spui de două, trei ori, măi, ce mi-ai spus e adevărat? Dar cum din gura lui Dumnezeu iese adevărul, nu mai poți să-i spui lui, Doamne, ce mi-ai făgăduit să fie adevărat? Pentru că i-a vorbit lui Marta când era afară de încetate. Fratele tău va învia. Și acum, la mormânt, când ea de nou, îi spune, și știu că va învia. Și atunci a trebuit să primească observația. Și observația nu s-a văzut decât o rușine, dragă. Să știi, asta este adevărul. Un om cu judecată, un om înțelept, niciodată nu se lasă ca prin felul ăsta să se facă de râs. O om calculat. Și îi spune, nu-ți-am spus, auzi? Nu-ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Și i-a spus-o când era afară de încetate. Vedeți? Deci, calitatea pe care uh, a dovedit-o Marta nu poate fi ceea ce, de fapt, cere Dumnezeu de la noi. Când Biblia ne vorbește despre părintele Avram, întrebarea se pune în ce fel trebuie să fim noi găsiți când Dumnezeu ne vorbește? Și Dumnezeu i-a vorbit lui Avram și Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit lui ca o stare de neprihănire. Poftim! Nu a vorbit și lui Marta afară? Nu a crezut. Și trebuie să primească acel cuvânt ca o mustrare. Dar nu numai Marta. E și tatăl Ioan Botezătorul. Vine îngerul din partea lui Dumnezeu și vorbește că, uite, nevasta să rămână să, rămână, să nască și vorbește despre ce ar să fie acest copil. Un proroc care va neteze care în sfârșit. Și Zaharia Preot, deci nu era un oricare, dar zice, bine, prin ce semn voi cunoaște cât ce am să va, va fi? Așa e un semn. Dar Îngerul îi un lucru. Noteați că ce discutăm acum este foarte important. E să dovedim că suntem oameni cu judecată și nu stă bine niciodată. Despre același lucru se întreb de două ori. Biblia spune, zice, odată a vorbit Dumnezeu și eu de două ori am auzit. Auzi? Ce interesant. La alții le vorbește de două ori și n-aude niciodată. Și îl vedem pe Zaharia lui Ioan. Îngerul îi spune, zice, păi eu stau înaintea lui Dumnezeu. Un om care, Apostolul Pavel, când vorbește despre Evanghelia care el ne-a propovăduit, o spune un lucru. La fel, se cere pentru toți cei ce propovăduiesc Evanghelia să facă aceeași mărturisire ca și Pavel. Și noi vorbim cuvintele lui Dumnezeu din partea lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu. Interesant! Pe când vii cu cuvântul lui Dumnezeu ca unul care ești trimis de Dumnezeu ca asta spune din partea lui Dumnezeu iar când prezinți cuvântul ca fiind cuvântul Lui Dumnezeu, din partea Lui Dumnezeu, tu cel care îl mărturisești, tu trebuie să știi că aici în adunare e Dumnezeu și în prezența Lui vorbești cuvintele care ți le-a pus în gură să le rostești. Și dacă nu vorbești cuvintele Lui sau nu le vorbești așa cum El te-a învățat cum am, ne spune cuvântul despre Domnul Isus, El așa a spus, eu nu spun nimic de la mine, eu nu vorbesc decât ce mi s-a spus și nu fac decât ceea ce am văzut pe tatăl făcând. Deci uitați-vă cu câtă sfințenie și curăție de inimă mântuitorul a slujit. De aia Biblia îl numește robul Domnului. Și Pavel la fel spune, același lucru. Noi vorbim cuvintele lui Dumnezeu din partea lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu. Dar cei care uh, se școlarizează și o fac pe Că vorba e în sfârșit. Dar el nu are o trimitere, Pavel, așa spun, din partea lui Dumnezeu. Unii își aleg slujba asta, că vorba aia. e ceva care sigur. E, e, e o treabă bună. Mai ales dacă e, e o, ceva plătit, ceva care e așa. De ce să mă fac eu un medic sau un profesor și nu mă fac un predicator sau un pastor sau un preot, că vorba aia. Nu o să mă întrebe nimeni, aici, în urma învățăturii care am dat-o, cât ajung în Rai sau cât în Iad. întreabă cineva, nu te -ntreabă. Dincolo o să întrebe, dar acum nu te -ntreabă. De aceea, fraților, e așa frumos acel cuvânt, Dumnezeu i-a vorbit lui Avram și Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a soportit lui ca o stare de neprihănire. Deci aici este calitatea omului adevărat. Să ai din partea lui Dumnezeu această mărturie limpede. Mărturia constă în ce? Aici iarăși este un lucru. Un om care crede ce spune cuvântul Domnului. Pe dată vine din partea lui Dumnezeu dovada că este Iubit de Domnul, iar dovadă este darul Duhului Sfânt. Când un om are această credință că e cuvântul lui Dumnezeu și l-a primit cu bucurie, pe dată Tatăl ți-a și dat mărturia care este Duhul Sfânt. Și aceasta este puterea, aceasta este ungerea pe care ai primit-o de la Tatăl în urma căruia ești împuternicit duci cuvântul mai departe sau indiferent ce slujbă îți oferă El acum în biserica Lui, dar o faci ca un trimis, o faci ca un uns, ca un care Dumnezeu te-a gândit pentru ceea ce faci. Și asta îți aduce cinste și acel lucru pe care îl faci, îl faci cu tot respectul și îl faci nu ca pentru oameni, ci ca pentru Dumnezeu, pentru că ești robul Lui Dumnezeu. Noi nu slujăm bisericii, să știți, noi slujim lui Dumnezeu care iubește biserica și atunci tu ca unul care ești pus ca rob să slujești biserica, ai în vedere tot gândul pe care îl are Dumnezeu cu privire la această biserică cum spune Apostolul Padre ca să o înfățișăm înaintea lui sfântul curat, fără pată și fără zbârcitură sau ceva de felul acesta ei ca să o, să o așa o adunare, fără pată, fără zbârcitură ce fel de om trebuie să fii tu care predai cuvântul Aici se pune întrebarea, ai tu această uh, lumină de la Dumnezeu să poți deosebi binele de rău, să poți să ai această înțelegere pe care o dau Scripturile cu privire la tot ce vrea Domnul de la fiecare de noi și multe alte lucruri. De aceea, iubiții mei, frați, adunarea este o școală a Duhului Sfânt, este locul unde Dumnezeu își pregătește sufletele, pentru ceea ce El a pregătit mai înainte de temerea lumii. De aceea, dorința noastră este ca El, Domnul, la venirea Lui, să ne găsească vrednici de slava pe care ne-a pregătit o și la care suntem chemați în l de El. Amin. A fost așa.